Pra, nuk do me thonë Se kusha i sirën Edhe më njëherë shkonë Jo, i sirën je Kuri këpëllusë, kuri këpëllusë u shartët Ama nuk shkonë tipë se zdenë Me vepru si pas orarit Edhe sistemit, normatimit, islam Pra, çka këpëlluk shkonë Edhe këtu da njërdit Këtu da njërdit Do janë tani që mirë E ndëgjojnë urdhën e Allah u gjëllë e gjëllë u E ato shka nuk e ndëgjojnë njërë që ja, Tu ka rëgjallë Allahu qëllë dhe zera lë ka thonë vinë O i dashur i jenë Burra Në kam Gra Në kam Pikun në kam pikun, pikun dojnë ato me shku Par vetë shkun prej Rusis Prej kësa i Qeshenie Prej Tajikistani Prej Uzbekistan i njerëz në kam Në haqë 15 burra Njoni prej ative ministri i punë nga të mrenë shbej shtetin Në kam 7.000 km dhe rin qabë Bebo haqë Gjithmonë do të ketë cigareta, gjithmonë do të ketë si njerëz shlosh. Allahu xhallaluhu ve xhallahu ve xhallahu i tubjat ato njerëz, janë simbol. Janë simbol ato as ai kalibr njerëzish, janë simboli i xhirve, simbol i qendrëshmërisë në rrugët e vërteta të Allahu xhallaluhu. Do po e tregojnë veten lutje që janë shumë fort. Do po e tregojnë veten zakat, do po e tregojnë veten sadak, do po e tregojnë veten naxhirim nafile, do po e tregojnë veten Mënirat nëndrish me thejan të fort, dikush për e të regon vetëm, në haqës të ashtë i fort. Këjtë kush shansh pra i fort, në këtë din, i fort, në këtë din asaj shka në jetin e ka të fort. I fort, në këtë din asaj shka në jetin e ka të fort. Kushe ka në jetin e fort, konsidero frej muslimanve përfajsus të islam. Allahu nëzëllë zhellë anuhu, nëzëllë shanuhu. Ne even kurani kërim, shumë bukër dhe qartë ne ka tregu qëllimin e këti i badin këtë të cilin muslimanët e ka në prakë. Ka thonë kurani kërim di fjalë nga jehu. E thonë li e shhedu dhe ne fja alehum, vinë këto njerë zburë agra, këtë vend shenjë të madhë të lartë të Allahu gjëllë në dhe gjëllalu, për t'i pa dobi të veta, për t'i marë dobi, tëllë të dobi. Nuk ka një, janë të pa nëmërta edhe pa mundur ashtë që atot unë dhë të të të kësot vëtë më të ndësad dhë bëjë për ekti ibadetit bërë duke unë njëzë për e arafatën në realitet duke unë njëzë për e ië hërami haji ië katra farzën ië hërami me njëtën e bojën një farzën arafatën, farzën vëjtën e dhë të wafi dhërë bëjramit farzën ië të rëti haji me të të të farzën e haji me rëpun 6-7 farzën pre ekt si të, të me në vagjim për e këtive, kër e banë haqiu, i ka shkasët e dhe shkasët e veta, edhe dobi të veta në fundë. Prej dobi me të haramit, prej dobi me të haramit, haqia, kër i hekë robët e shtëpisë, kër i hekë robët e zezë, edhe hitë, në heramin e haqit, faktikisht, ka kalzume këta, se ma për e kësaj dunia e jam da, Allahu Gjelle Gjelaru, ne e ka bo të mundur me vdek dihe. Njëri njëherë vdes, ko në rrugën e shëriatit, mund të thëmi sa i vdes dihe. Njëherë vdes ku të vdes e mo, edhe njëherë vdes me pa, me ju dhërë mundësit me pa, vetën piz gjalli që ishtë disët. Kur kështu? Kur ta veshe hiramin e haqët. Njëhe këtë e shëtë e shpijës kejtë, edhe i veshe hiramin e barë, asë një të shmrejna tjetër në veç hiramin, Jonë preglaznive, tërë, jonë këto të rejnë e pak balark, nërën e përëndimit popullit tërë, nuk i heki pijama për ngaqë. Nuk i heki pijama, të veshë i heramin e efer, i poshtë rëthasë më duërë. Po pëse burë t'i kështu me këtë listë tri, që e nimi e 400 vetë maj menjëri, tha, këto arabës pasë kënë fije kulturë, pa hekën pijama për nga përë. Po mirë o vëllavem, atëherë ti n me funën për të sëllën një kap nuk e i njërë me funën për të sëllën një kap kur të disështë adip adip kur da është për e kësa i bote të abaj shpirtin të slim amë njëma pijamë amë një delëzot pijamëve amë në kalzon kultur adip jo janë doqerë minë të në dherën pijamët dveshin me diska së të ndoshtë të apërtijet i shekon gjallë ka pas me qene pa të shirushme Vesha në heram të haqë është vdekje gjallë është vdekje për zgjallë Me pa, vetën, shka të me thonë Mësmeqen këtë botë A duke shkelj me, shkel me kamë të është në shanë A shaj shumë i marë Posë kësaj Në përmetë heramit Edhe mëson disa gjona Disa gjona i mësojnë haqim Barabarsim Në të shkojnë haqë Ato njerës të cilët folim për barabarsim Në të shkojnë haqë Ato njerës që luftojnë për me gjendë barabartë medikanë, në ckojnë në haqë këta në shofin praktikë, a dheri sa më ndojnë, se këtive së ka qëve në ka qërgullojnë, në ditë pëjdivenë, medikanë të tjeshi barabartë, e ke këtë, e ke këtë, dheri sa ti nuk i të gësën do kushte, a to kushte e ka në emnin me hi në hramë. Zdo në në hramë me hi, në haqë, në në hramë i në haqë, në polit me të mështjel tije një gjo përkej, mathe, nira, që ka përkejt ashe barabart vetëm atëherë jonë kësimun ira që që kanë parashtru dhe që kanë trasu njërzit po asha dhe veziri me gjithë kuririn e da që ka i pëshin rrugët një heran të të realë të saudis e veshin edhe dalin para Allahu qëllë e gjelalu barabart kush kërkuj s'ka drejta me ullafdru me të shka pasurit kanë vdek qinat kanë vdek pozitat kanë vdek kanë vdek apetitet Njerëzit e kanë harruar grua, e kanë harruar birin, e kanë harruar birrë, e kanë harruar familjen. Kur duhesh me çejn e barabart me dikat. Kur duhesh me çejn e barabart me dikat, shum intereset tua, vëllai jam i dashur, duhesh me i harru për me çejn e barabart. Shumë intereset tua duhesh me i harru. Defekti më i madh i pa barabartësi sot, defekti më i madh I pa barabarësi e sot ashtë ajo se njerëzit kanë qëfë. Unë me lëshu prej intereseve të mija, e atë të bomit barabarët. Jo, jo ashtu. Unë me, interesu, unë me lëshu prej intereseve të mija, po unë me lëshu vetë. E jo, unë ti me thonë të lëshu, e ti me thonë muë të lëshu. Jo, unë vetë me lëshu prej, me prej intereseve të mija. Ti vetë me lëshu prej intereseve të mija. Vetëm atëherë do të gjemi të barabarët. Dhe jeri sa unë ingulli komë para intereseve të mija. Edhe kërkohej çiti prej duave të herkësh dorë. S'ka barazëri. Pastaj e ka fazën e ka rendin fazën e konfliktit. Pastaj e ka rendin faza e konfliktit. Mo për atë çka fazën e parë, e kanë harruar njerëzit të kalkulojnë drejt për drejtën drejt fazën e ditë, edhe kështu jetojnë të pakënaqur. Do të jetojnë të pakënaqur deri në fund. Duke unisht prej vllaut me vllaut, laut me mijën, vllaut biri me, me babën, edhe fëciu me fëciun, populli me popullin. Dhe kështu atëru, është lanë regullori, Allah, Jelaluhu, Jan regullori t t a Allahu Gjellaruhu ma shpine. Janë gjithë regullore të kalpë të qera, janë gjithë regullore artificial, janë gjithë regullore të cilët i, i ka mu njeri u për njeri u. Dhe një sa na, unë edhe ti, jetojmë nën regullore të cilët njoni na i ka nu. Edhe është si na krijef, nuk ka faqë, nuk ka fajtim, nuk ka mërsim, nuk ka barabarsi, nuk, nuk do tjenë njerëzit lirë. Allahu Gjellaruhu për kë e ka bëhë farës njënin për i për si badeteve dhe në mozë e lu në këtë rol njënin për i për si badeteve i cili drejt për së drejti i cili drejt për së drejti në ndihmën me e gjithë rrugën në përmet të cilës trasot barabarsia e vërtet kur të hi njërëzit njëra kur të alë njërëzit në rafat kur të ule njërëzit në zau kur të ule njërëzit në zau Kur kush ma i malë se kur kush As kush ma i gatë se qekri Të ullën në zalë Të drejtuar ka Allahu Gjellë Gjelalu Arat asnjoni si ka me vetë Robët e shpirës asnjoni si ka me vetë Dëme son, as pasurin si ka me vetë I qajnë halë Me Allahu në vetë I qajnë halët me kriuzi në vetë Allahu Gjellë Gjelalu Këtë ditë mave të arafatit Me lajke me dë vetëa Liesave matët pasrat vetë, a më ju thotë, oj me lajë këtë më, ju me ju kam kryu për a dhërëpë, ju me ju kam kryu për i badetë. Kur një punë që të angajimë nuk e keni përvesti, apë ishipë një këto njerë shka kanë dohetë, në zëtë më këtë dhejë, nuk janë si ju, janë kryu me për punë fizikë, janë kryu me për problemën këtë botë, mjenë me kejnë këto barabarë, e kanë pru punën një ditë një në dalë ke rrektu fshhdo anë ngafërtu në dëshmoni se ktheveu ndëshmoni se ktheveu javë kam falë. Pra kjo dita e faljes është dita e lumturisë, dita më e lumtur të cilën e projeton muslimani. Para çka? Në këtë ditë sot nuk ka kohë më kujtu. Nuk ka kohë më me bamën. Çi sfat punë, më dalë apo më dalë muniza apo më nis. S'ka kohë më kujtu. Sigurisht s'ka kohë më kujtu. Më tekbirin edhe namazin kur të lidh me beufan mes të mbali, mes nijetit edhe tekbiri një njëri ka thone Udhë Milah ibnër Shëjton Rajim së Milah i Rahman Rajim po e baj një jet me fal farzën e gjumof u këtha wa ka këbla ju bonat api imamit piqo të tërët e tekbiri s'ka vak me mënej të dhe thonë mënejër Allahu Akbar edhe në këto mujë që tash mujë edhe haqë një jeti edhe ushimi nuk kanë vak mu këmitu që ka me bon për ate shka i ka plëcu kusët Për atë shkak, Omer radiallahu tala anu, Marimar radiallahu tala anu, thëtë me një, një fjali dhe vetën, se a i njeri i cilin këtë të ditë, a i ka plëcu kushtët përhaqë, edhe nuk do me, në meni për këti badet his, të thonë, s'ka gaj. Edhe qëra ka me jam bajt kërë deses prishpun. <coughs> edhe qëra ka, edhe qëra në ullë me dek, nuk prishpun se nuk i bërë damma i ma. Në rafatë, Allahu Jalla Jalaluhu tasirave na kavon tumundur me msu ni gjon na permet te ciles te cile nuk mundemi ta msoim per ves se na permet kesi i madetin cila puna asaj ke punta hadit duhet me dit besimtarin se çdo çdo eh, veper do puna hadit na mson di çka boshof sam por heram iska per amsay kaj por pora afat Allahu Jalla Jalaluhu jabar indarsh me ketto bim dma Kur do nuk ka më as tjetër për veshërave, ai e ka vogël, në një fotografi më vogël ngjarjen e ditës kiametit ku njerzit do të tubojnë. Do të tubojnë dikush i veshur, e dikush jo i veshur. Dikush i veshur me rroba, dikush i ndeshur, dikush i veshur me savate, dikush i ngarku me xhona, po njëri edhe tjetri do të dalin para Allahut xhallaxhelalau ahë ajo ditë. Ajo dita më e madhe prej ditave, ajo dita më me ngjarje, me ngjarje më të rreptë edhe më traonë, më vështira. Por me e pas sa si do të ngjaje, me një mënirë shumë dvolgume, me një fotografi shumë dvolgël, Allahu xhellahu zelalu e ka bërë daljen e hadithit në Raafat fark. Atje kur dalin njerëzit faktikisht nuk janë nën ketu. <coughs> jo ti, sepofoli pë për to, të kam rastin për një kritikë. E kam rastin për një kritikë xhamateve. Nëse kam as xhamatin tuaj se në xhamatin tuaj do të më shok, edhe xhamatin tuaj kemi xhef me famë mirë, për këtë xhamateve në botë që ka i përfaqësojnë po po i në haqë, gjëma thionë në këtë aspekt, është pak i pa njohër ndështa, është pak i pa ditër ndështa, po mështë shumëti është i pa ndëgjuhër, është i pa ndëgjushër, njo i pa ndëgjuhër, po, i pa ndëgjushër. Gjëma, në rafat, në ditën kër rahmeti Allahu gjëlle gjëleluhu zbrit me shumit, rahmeti Allahu gjëlle gjëleluhu e kap edhe ato jam disa sahat ato jam disa sahat edhe atë ditë gjemati jonë ka vakt mi boh disa biseda të cilët nuk janë të liru në dritë për zeta me haqë ka ko edhe në atë moment ka ko farat shkak nuk duhet me leju që në ketë ditë të konsiderohet kjo ditë të konsiderohet si dita tjera kjo ditë të konsiderohet si dita të brem dhe vitit por duhet ditë se dita e shpëtimit dita e faljes dita e faljes absolute me në haqja falem jërë fëtë vëlem jëfësuk rëja min hajjjihi ka johë me valedethu gëmmu qajjeri të li ban hajj edhe në hajj indjek regullat e hajjët të të tëllët i ka të rasul islam nuk flet fjall palin nuk shak nuk, nuk, nuk grindët me qetrin për një pun të vogë lë apët madhe allahu gjellë gjellë së rasulullah rësallat u selam ka thonë pësthejët për i hajjit për i hajjënohë së kur kur kalim hadisën dhe juar me më më nuk kur a ditë kër Kalinda ka pas gjuna, aqë, mirë po, nuk do të thot sa Allahu gjëllë gjëllëru, i falë disa gjanë atë të cilët, nuk interesohet a ishka këtë duhet me qeni falën për tja falë Allahu gjëllë gjëllëru. Ditën a fatit, një heram i futër, muhafetët i banë, dopta, muhafetët i banë shka, e ngarëkon dështë a vetën vend se me letu, e randëm dështë a vetën ma shumë se sa, ma shumë se sa pritët prejti me randu, Nuk banë, nuk ashën regullë që njohë të angazhohet për kejt Po ashën regullë në të momente kejt për kejt të angazhohet Gjdo kush për vetit angazhohet Tja letësën vetë vetët, tja banë të mundën Letësimin dhe arritjes vetë vetët dheri të falja E Allah vë gjëllë dhe gjirelu Ska njohën i prej nevejnë cili nuk e din vetë vetët vetë, Se sa është i ngarku Jete e gjatë Jete e gjatë fërt Më një mënirë Më një mënir më Në kuptim të thjeshtë dal vonçash që jete xhat, fërgjigja është kjo jetë e gjatë, janë shumë e thjeshtë. Fërgjigja është shumë e thjeshtë. Ti sa ke jetu, po në atë kuptimin filozofik të islamit, kush vet <coughs> sa arrmlojunim ke ti? Saosh që jete xhat, është një fërgjigje që mund të delas shumë, shumë e shkurtër. Sa jeton tin ke bot, një fërgjigje e amël, e shkurt fort edhe e lehtë për bajt më. Xhamin tonë gofalesh. Xhamin tonë gofalesh. Pite dera kot ish? Der te mirafi sa metri i ka? Xhamia e xuxharit, pite dera dher te mirafi? I ka 13 metra. Jeta jote bot, metri e gata an kët bod 13 metër sek. E çka ka lidh kjo? Çesh ka lidi? ka lidh? Kur të ka prov babajo sertën xhami për dore, të kalon muval se sa vim raf këto, falë ti çtu, ai ka sku muval sa vjen pa. Për nikosh shumë shkurtor rriti, të ardë do farmata, jepni ato çfitite para. Për nikosh shumë shkurt Kaz, kur peshet i vetë, në katërin safë. Dhe dhe vetë, mas qëtë një vakti, kejtë qërë për qëtjin të para. Kejtë qërë, për dojnë me qitë saj gjide me të bo. Në gjami, kur të hije të efte, hije në safën e mëram, kur të dilet majhë mëram, i dilet të safën e parë. Tra mëzmetë, shumë jetë është kërtë. Hasën të para, mështë në venë, se edhe, aqë është aq një jetë, vetëm sa njëri ju i kalonë ke jetër e vetë, mërënda faza me t'i badetit që i banë, i mjeri ajë, i mjeri ajë, i cili e kalonë me safin në namazit mutaku, drejt me safin e pa. Të parën herë shka ka arë mufarën, drejt me safin e pa. I mjeri ajë, e lusim Allahum qëllë në gjelalu qëtë japan letë. E lusim Allahum qëllë në gjelalu qëtë kalon mirë. I mjeri ajë, i cili e ka propunën seftën, seshën me botë, parën seshën kjabe. E lusim Allahum kalon farema safte drejt xhahvet unë po shkoj lagjisht i mallë duhet ne duhet ne anis ti edhe qjer çogjit do ti stimo duhet me, me anis pra paske nuk njerzit rregullat vetat paske nuk njerzit rregulla te cilat nuk i ka dhënë Allahu xhallaxhelaluh jo nuk nizet kjo për pinhat nuk nizet kjo për pin namazin kur nisi e nisin njerzit nuk nizet kjo për kështu si kanë kuptuar njerzit kina kjo në namazin këtë për nizet pide kundra da xhafte kur ti s'ti çon thales se kundra e kadal kadal saf ma safi du të bëndër e sos në safin e pan. Jo në haqë seftë, jo burra, si vetë nuk e kam renin me shkun haqë, se kam thonë, kam ni, si ta fishu e zemzebit, mo, i në zemzemi të ma nuk buma i keme rejtë kutë, gjëmatin ndërshëm, kjo a gosht e munafikave, kjo a gosht e njerëzve të cilët kanë desh me ngull gosht dhe në matë madhe në këtë murë të islamit, jo, edhe u i bunani kur të pishë nuk banë me rejtë, edhe uj re ke me pi nuk bajnë me rejt, edhe uj në gjirit, vëqirit, rasateve me pi, edhe atëherë nuk bajnë me rejt. Rejna nuk është fa e ndalume vetëm për haqijen të mfallin. Rejna është ndalume në islam, pra a i njëri shka më ndonë këto e ka kotë, kjo të ideja janë të kota, këto nuk kanë lidhe, këto s'kanë baza me fejnë të unë gjemotin dërshëm. Si të pishë më ujë zemzemi, nuk po bajnë i keme rejtë më, e si të p A gjithë si të shkojshmo, po të të gjithë në disa njërë, si të shkojsh a djemë o duesh me bobe. E për i thëjshin ati qetëri, e shkake boke të gabim, a di ku i konti, a di ku ki bobe. Ti e kushtë ka thonë, o lajnë muslimonin dërshëm, se henez a shbenin haq me bobe, kushtë ka thonë ti i këtu. Kër këtë thonë, la ilahe illa Allah, Muhammadur Rasulullah, kjo është ajo beja me të cilën ti e i lidhën, k Dhe nuk tradhton Timo, nuk damton Timo, nuk je negativ mo kur. Ti shëgjërin tonë funksionon si makinë me fjalën la ilahe illallah. Jo me pej sipas kësaj bosh, nuk kemi lezu, dën e citov diku prej citaveve se as nivel prej vendeve në has ku shkojnë, dalën njerëz dhe thojtin, i thot hoğa apo thoin vet, bismillahirrahmanirrahim. Po ma i pe ozop se mo ma, masjid do trankon. Nuk ka shibar, nuk ka ximabet. Keç këto i përfshin e shhëdu an la ilaha illa Allah wa e shhëdu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh unë dëshmaj sa Allah me sëj me zemër dhe dëshmaj me goj këtu bin kejt pikat e budop të posht këtu bin negativet kejt posht jo më volë nuk kemi kundër ative shka haji bazë shkak nuk përmisu nuk kemi kundër ative që namaz i bazë shkak mëra nuk nuk kemi kundër po kemi qep edhe dëshira jonash ama jo bazë jo ku fi i pak hagi me qenë shkak me të bo musliman henes, në mozi mështë gjashët vetëve me qenë shkak mu, mu bojë në regullë si pas të rejave si pas normativi, si pas normave të rejat popullit edhe qa ishka polisë mu falë mështë gjashët vetëve seftën jetër e vetë në matë të lesë rritë mëni harë vazife për e mërë para veti hojës pak dërës mi kaldu pak vajë se qizë duhet edhe qizë nuk duhet të më falëshë Allah u gjëllë e gjëraru në kurani kërim ka fond, esebi kun, esebi kun. Nëherë kanë rënë të parë. Kjo ka thënë Kurani kri. i Krijm. "El-sabiqun es-sabiqun." Atëherë kanë rënë të parë. Ku janë ato të parë? Ato të parë janë që kanë nisë tre fillimi. Ato të parë janë që shkojnë me rregull. Ato të parë janë që nuk janë shmangur ndonjëherë. Ato të parë janë që janë front janë të parë. Zaf janë të parë. Zekat janë të parë. Fjalën e drejtë janë të parë. Trimëria janë të parë. Në hak janë të parë. Namazi janë të parë në haqë janë partë që të e nga të partë kur kur që të rëkush nuk janë e valahi, billahi, asë mirë që njeri e ka kalu jetën kejtë zi e pak ma vonë qikur ju ka pëtek ama banë pak një ka qërët me pri nuk prish punë me pri pak një ka qërët folin të partë një herë folin atës ka e kanë që me regullë një herë ma vonë ju venë rejnë edhe ative Allahu të gjithë dhe insha Allah vonë apo herët jam falë në mes parit ju no? të gjithë Farvet më mramve ja tan qabul ibadetën. Më Farvet mramve Allahu xhallaluhu ynzm, ç rrugun e Allahu xhallaluhu, edhe ni frij pa as vetë shpirtin thik, edhe ni frij tashrritoj për me upendu Allahu xhallaluhu gjithë rrobat e fjalë. Ju mat muslimanët anë mambot. Jam duke i fryetu ditat e para përgatitjeve të ibadetit tonë. Para përgatitjeve për udhëtimin e hax-it, disa prej muslimanëve do të fartë që ko e padha fjalë. Kanë më rrinë hasë, kanë më rrinë që haë. Kur të asë kanë shku marahosja të përnaz përminina, në së kimin i që ka dalë, dikush, kanë dalë do Ramazarin. Kanë dalë do, kanë shku të parën ditë Ramazarin dhe kanë njësë gjabe, kur të kërë janë masë hasë. Katër mujë. Këto janë atët parë. Apo da, musë pëdëm ushtime si to helbën. Musë pëdëm... Në pojë i barabartë me këtanë. Jo. Në në në në në në në në Arnate, i cili sot kam dëgju prej fes se zëqatë i ishte fard filek ishte leju fea zëqatë i me afru shka zëqatë i me afru si veb dheb atë mot me edhon si veb me afru zëqatë jonë i e kallon me vakta i qetri përdimet për para e kallon sërboj është barabar, barabar i këtili i ka qatë e tonë ku shmërin i pari qaja ma i për në ev allahu gjëllë gjëllalu hu gjëllë shanu me sinceritet më mesin e kësa i ligjera. Luhusim që ha gjithë si vetë, Allahu t'i mëshirën, t'i pritë në sofrën e rahmetit vetë, që që ka i adep një ta firë të vetë me i pritë minje. Mërëshikë, që duhet me e bo, me ti për mëmeri, që anë i salam të seram lidhe me këtim adep, ka dhe një herë kemi të regë më moti, për e më përstri kemi sërë. Nërëshimin që duhet me e bo, pleqët, ato që kanë kalu n Gjallit, apo njipit Me pregatit në haqë me qu Gjohë nërmole për si ka shkuajve Me nisë, me përnusë bashku të gjith Që në haqë në shkollin i Me përnusë bashku të gjith Gjep babalar, gjep me pregatit për në haqë Autobusi, aeroploni Keri, ngom, bicikl Koj diune Kolona, karavoni me një pjalli haqët Ti përfshin njerëzit të prejnë Katrëdhët vetët e post Ma i plaku i, i, i karavonit Në tjetë katrëdhët E çert çert matri, xhamatin dharshëm. Ka kalu koha kur ka shku 50 mijë vet në haç. Ka kalu koha kur ka shku 100 mijë vet në haç. Edhe janë xhitë tokola djavës që si kanë pasur çert. Ka kalu ajo kohë. Pritet me dalë Arafat si me 9 milion persona. Pritet me vota të ditë e Bayramit për 14 milion njerëz. Pritet me dal për Arafatin për mosdelive 9 milion njerëz në ç makinave për harmonistë kurt ka alla semafori i jeshil mafir pranoj e dillit kolkathera zonja akshom këtu pritet kjas pra babam tan të thënë ne ke prit apo ka prite ai vet me skuq në hat e me u mundu me xhetç se tash në një rreth i cili do të ngazhohet me ta e do t'i bëjnë der do t'i bëjë sajgi do ta xhire më mirë ka çen gjajin kom të vet ata bën mos t'i hazën kom kurkuj se atje edhe irimi ka kam të dhënë me si vet edhe vitet e fundit të cilët i kemi përjetuar edhe a i rimi të t'i ketë kanë kan të zanë me, prej kalabalëke, prej shumitës njërëme. A shëj se muslimanët janë të razumë, a shëj se muslimanët janë fresku pak, a shëj se mesimtarët janë rip, janë bomat mlaj, janë bomat fresët, janë bomë manë menë pak se shka kanë qenë. Si vetë janë matë meqër se në atë i ishi. Muslimanët në trevat e tona, janë matë meqër se në atë i ishi. Në atë i ishi në pa të në trenu këjtë një grupë. I patelon mend hemelkei atos fesin për shkamë skulet çka lidh me sku babai Ermat djio ai tash mi marr për shkati ja atket famil me çun daze pse s'ka ja pa pa s'mashtat mi marr filan shaqatat po i çon bi avon arab vaje o aty patelon mend ke dashur me angul dohet ni goj te ibadeti alamba thot kta jers voin kuper ku voin si fjal kta jers voin dalin plejtini kur bisedojn si si fjal ai joni e ka rënë tonë me thon Shka lipaj me fanë në masin e gjumas Me hinat kalaballëk në gjaminja gjithë Sër zdela i në parkë me shetit A gjithë sa gjanë Shka ka lip gjahit në popullin gjamin E sëpqarit me shku me nejt Në ngusht në kati A pak fusha gjana Njoni për namazin që shtu Njoni për rabazarin e ngrengishti thos, Për shka me nejt gjatë gjat në mësahat e unë Të pas me hongë Aspukin shka me hongë Njoni thot për zë qasin Për në t'japa Allah a t'jia me zbrami, ashtë drejt për drejt i lep, me grejt gjishti me thonë, o, popuj, o, i bot, na që to shkafolim kështu, selami, i këmizdo në islamit, selam alaikum. Ajë nuk prishet vetë me bombër neotronike, ajë në islamit dukë dhutë me qitë me një familje, apo me një popër bombër atomike për me dërë, po një në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ja pafë shënë gjithë halë. E kje element është popëllit futën me shumitë të gjemotin nërshëmë. Kje element është popëllit futën me shumitë. Ja kanë gjithë metodën popëllit tonë dëbët për i ka me jarë për me sulmu fëtarishtë. Ja kanë gjithë metodën matë dëbët, ja, ja kanë metodën matë forë të më falni piken matë dëbët për me lërgu popëllin për i ferës. Nuk ka njeri i cili vend sot në islamin si ferë. Nuk kemi njeri të li vërë pëthot muhe, lehe nësë e atin të të rezumon. Nuk kemi njeri, nuk të lehe nësë e atin, pa më thot muhe si hoqë, pa hobesh ka pëmundojsh me shke e fitin, dil njënët minuta që aty edhe hajtë. Nuk të dhot, dil njënët minuta që aty edhe hajtë. Nuk të me pasë qartë që li mire këti njëtë. Një orënën që ka sa hoqë i thotë, ti keva, ka dole një herë, ka ko, Në dakik, nivet nimu i djashmui, kur të vish pihatin pokon, hiç mos ta blesh. Pihatet e trejtë të vonë, se ti falallahu gjinon, ti invor es pajunon. Tamam. As harë nafaja për shluish me Allahu, ti ç'kimi xefa me veprimin e. Jo, ti duhesh me kap çetrën rrugën e but. Ti duhesh me kap rrugën e çetrën. A e rruga çetra të cilën ti duhesh me kap, as ti çkaç haxhirin, kur i ken 100 herë? Edhe të dëbor shkak pra haji mos e spotlika si me Bozhun ah dëbor shkak haji ti pez në 2 zanë ta kalosh jetën ta kalosh jetën me ibadet ta kalosh jetën me mirë edhe më që të fitosh saman me atëherë kejtë këto jërën demontim në popull, angajim për demontimin e rallave të Islamit njone ashe angajhu me futë huti, në mesin e ulemoh në mesin e gjallarve mesin e bashkis, mesin e rallave djetarve Islam njone ashe angajhu me shtijutin në mesin e partive, njone ashe angajhu me shtijutit politik, njone ashe angajhu me shtijutit vetare, si të cëli projektiive me mjeshtireve si të cëli projektiive me zanatën e gjilponave vetëveveveveveveveveveveveve si cilipiktive që është dinë ajë njone a shë angazhu me devallua autoritetit njërzme me devallu njërzë dhe me avull autoritetin popull ajë gjedre a, a shë angazhu haqijen me kujt një njëri shumë destruktiv një njëri shumë i vogën njone a shë angazhu me po haqijen si më bëll e dhonë eh ajë masjarë afesha haqijja shka po ban edhe une prapo pak kjo sa në regull e në mënirë prej mënirë prej, mënir, prej mënirave shume njërz janë angazhu për, për destruktiv Me Leila i mështrit Kalta për shkatrimin e rrërave të Islamit e mban fund maktime me siguri as një mba i pa dëshiruesh bletëjve Allahu Jellaluhu u Jellashanu neve edhe gjithë muslimanëve anë mban votës kahemi na mbroq prej të lasëjve obura Allahu Jellaluhu na mbroq na mbroq prej yjerës me të cilët ne emnën e Islamit doin me shkatrur rrëvat e Islamit aksionersh ka shum bot në numrin në 1 jan jehude allahu jalla jalaluhu wa jalla shanu ibaf baluni inshallah ndyneja dhe ajra u nqasndetit sot jam i dopet po shof era vesa kjo liderata ime sot ata u shku shum ran po elusim allahu jalla jalaluhu pesndetit ne gjith musliman me fara neve elusim allahu jalla jalaluhu gjith besimtar ne bon kayan namaz ne shomos prej neve gjith musliman inshallah kabull levan elusim allahu jalla jalaluhu wa jalla shanu cha hajim prej gjith njerve ska te dalin simet na rafat Let edhe Kabullt apo inshallah e lutim Allahu xhallaluhu të lësh i popullit jonë numër 1 atë i cili do ta ndryshon gjendjen e përgatitjeve edhe para përgatitjeve të haxhit e hasit të dërgon liniën, dhe hasi të dërgon djep mbndeshushëm, dhe hasi dërgon djep çka ikanse ne pazëmet, edhe të bëmi simbol i popullëve tjerë, ti përforcojm popullin ton si më mirë, të bëhet bomi nat i badet më shumë dëgjushëm, ti ndiejim rradat e islamit, ti ndiejim mjerëti të përpërsojmë vetë vetën të Allahu qëllë në gjelalu mirë dhe dhe një badetin Allahu qëllë në gjelalu të jemi të poprit konsiderushmë të poprit të cilë Allahu qëllë në gjelalu e ka në shumë si në rachmetit vetë kështu prave kach unë së dhe marëjkë i lëgjeratën tonë në asotin shahë Allah kemi një qelime të cilën dhe të afilohin që tashmë një herë me gjithë e zonit dhe të therë